Kapitola první. Zrození starších Kurova rodu. Ambiká si v zecadle zvědavě prohlížela, jak jí služebné zkrášlili předtím, než se odebere na svatební lože. Navzdory měsícům smutku nestratila nic ze své krásy. Její mléčně bílá pleť byla bez poskrnky. Vlnité vlasy černé jako uhel rámovaly oválnou tvář. Obočí, podobná lukům, se klenula nad černýma očima tvaru okvětních lístků lotosu. Žádný div, že do ní byl a tak zamilován a jen málo kdy se od ní odloučil. Dokud ještě žil, zdobili ji služebné každý večer pro případ, že by po ní její pán zatoužil. Když si Ambika opět navlékala šperky a překrásné šaty, její mysl smutně odbíhala do minulosti, do dnů, které trávila s manželem. Jak divné jí nyní připadalo chystat se na setkání s jiným mužem, když jí předtím objímali silné paže toho velkého hrdiny. Ambika se této představě v duchu vzpírala a rostl v ní neklid. Propustila služebné, které nervózně pobíhaly kolem. Potřebovala být sama, aby mohla přemýšlet. Když vidět Ravíria, tak předčasně zemřel, chtěla vstoupit na jeho pohřební hranici a následovat ho do nebes. Bez něho si už nedokázala svůj život vůbec představit. Ale Satyavatý, královna matka, jí v tom zabránila. Ambiku totiž čekala ještě jedna povinnost. Třeba, že spolu prožili tolik radostí, za sedm let manželství se jim nenarodilo žádné dítě. Král, který po sobě nezanechá dědice, se prohřeší zanedbáním své prvořadé povinnosti. Jak by potom mohl dosáhnout nebeských oblastí? Satěvatý přesvědčila Ambiku i druhou manželku, Ambáliku, o tom, aby zůstali a splněli povinnost svého manžela a tím zajistili blaho jeho duše. Písma v mimořádných případech dovolovala, aby žena počila děti se starším bratrem svého manžela, pokud ten sám nemohl. Zde k takové situaci došlo. Ambika se náhle cítila mnohem klidněji. Její spojení s bížmou by neznamenalo zradu lásky, kterou ke svému manželovi cítila, ale naopak službu jemu i celému království přestala neklidně přicházet sem a tam a v ostýchavém očekávání ulehla na lože ze slonoviny. Píšma byl mocný a spravedlivý muž. Kdo lepší mohl splodit budoucího krále? A ona měla zajistit, aby se jí cítil pod stěm. Ozvalo se zaklepání na dveře. Ambeka stydlivé vzlédla. Dveře se otevřely a do místnosti vstoupil vysoký muž. Kreví tuhla stuhla v žilách. To nebyl píšma. V její ložnici stál seschlý, ošklivý a špinavý asketa. Spletené vlasy mu lemovaly bizáblou tvář a upíral na ní své divoké oči. Tmavé zuby měly jen o málo světlejší než kůži a okolo pasu špinavou bederní roušku jediný kus oděbu. Zarostlé tělo mu pokrýval nános špíny. Bez váhání k ní přistoupil a posadil se vedle ní. Okamžitě se štítivě odvrátila, neboť ucítila odporný zápach jeho těla. Kdo to byl? Jiného švagra, než býš mu neznala. Modlila se k bohům, aby omdlela. Jak jinak by mohla snést dotek toho hrozivého muže? Když položil ruce na její šaty, Zavřela oči a jen s největším úsilím v sobě potlačila výkřik. Satyavati přičítala vinu sobě. Nebýt chamtivosti jejího otce, hasty náporu by se nyní neocitl v tak zoufalé situaci. Sídlil zde mocný Bhíšma, syn bohyně Gangi, největší hrdina celé země. Jako nejstarší syn spravedlivého krále šantánoa byl přirozeným dědicem hasinápurského trůnu, ale příznivý osud království zmařil Satyavatin pošitilý otec. Kvůli ní. stále měla ty události v živé paměti. Jako každého dne čekala na břehu řeky na pocestné, aby je převezla. Tuto povinností přidělil otec předá k rybářů, aby službou pocestným získala zbožné zásluhy. Právě toho dne. Však lovil v blízkých lesích vladař celého světa, mocný šántanu a svedla ho okouzlující vůně, která se linula z jejího těla. Když našel zdroj té nebeské vůně, její krása mu učarovala. Z jeho pohadu bylo zřejmé, že se s ní touží oženit. Jakmile se dozvěděl, že je dosud svobodná, spěchal do domu jejího otce, aby ho požádal o sativatinu ruku. Když přišla domů, zahlédla šantánu, jak zrceně opouští jejich skromnou chýši. Otec si vymínil, že si ji šantánu může vzít, jen pokud slíbí trůn jejímu synovi. Ale panovník už vhodného nástupce měl ve svém synovi déva vratovi, který byl v té době již obřadně vysvěcen jako vládnoucí princ. Nehodlal jen pro vlastní potěšení poškodit svého ctihodného a milovaného syna. Odešel tedy se srdcem rozervaným touhou. I Satyavatý se trápila mnoho dní a modlila se k bohům, aby se s králem opět setkala. Pak se náhle jednoho dne, aniž by o tom šantánu věděl, v jejich chýši objevil déva vrata, aby jménem krále požádal o její ruku. Satěvatin otec zopakoval svou podmínku a Děva vrata souhlasil. Nikdy neusedne na hastynápruský trůn. Koruna připadne Satěvatiným dětem. Její otec přesto váhal. Slyšel toho o dvorních intrikách dost na to, aby věděl, že pokud se Děva vrata vzdá trůnu, jeho děti by se pak mohly cítit podvedeny a postavit se proti synovi Satěvatý. Předá k vyslovil tyto své pochybnosti, a když je déva vrata vyslechl, vyřkl strašlivý slib. Nikdy se neožení, naopak se trvá v doživotním celibátu. V zájmu otcova štěstí byl připraven vzdát se veškerého osobního požitku. Satěvatý si nyní vzpomněla, že když déva vrata pronesl tento slib, z nebe padaly květy a ozval se hřmící hlas. Ode dneška se bude jmenovat Bíšma, ten, který složil strašlivý slib. Satěvatý teď pohledla na Bíšmu, který seděl uctivě před ní. Oslovila ho a on vzhlédl, připraven vykonat její pokyn. Snad by ho ještě mohla přesvědčit. Vždy ji poslouchal, a obzvláště po Šantánově smrti. Milý Bíšmo, Prosím, zvaž to ještě jednou, řekla královna a zakryla si do copu spletené vlasy cípem jemného Hedvábného sárí. Svůj slib si složil, abys ochránil zájmy svého otce a také mé vlastní. Nyní tě tohoto slibu sproštuji. Vždy si neochvějně se trvával v cnosti. Prosím, zvaž naši současnou situaci. Tak jako jsi složil slib, abys prokázal službu starším členům rodiny? Nyní bys mi měl posloužit tím, že budeš jednat v zájmu dynastie. To je tvá povinnost. Usedni na hasty trůn a staň se otcem mocných synů, kteří v budoucnu zajistí tomuto starobilému království ochranu. Býšma má popozeně zavrtěl hlavou. Matko, prosím, nežádej mě, abych opustil cestu pravdy. Chceš po mně nemožné. Slunce se může vzdát své záře. Voda své mokré přirozenosti a nebe zvuku, který přináší, ale býšma se nikdy nevzdá pravdy. Bhíšma Satěvatý požádal, ať vezme v úvahu, že neočekávaná krize, která království postihla, má hlubší příčinu. Šlo o dílo všemocného osudu. Jak jinak by se mohlo stát, že i když Satěvatý porodila dva mocné syny, oba zemřeli, aniž by po sobě zanechali následníka trůnu? Jejímu nejstaršímu synovi Čitrángadovi platili daň všichni králové na této zemi. Pověst o jeho udatnosti v boji a neochvějné cnosti dosáhla nebes a mocný král Gandarvu, který se rovněž jmenoval Čitrangada, mu začal jeho slávu závidět. Žárlivý Gandarva nemohl dovolit, aby žil ještě nějaký jiný slavný a mocný Čitrangada. Se proto na zemi a vyzval svého soupeře k boji. Ten trval celá léta, ale nakonec v něm udatný syn Satyavatý podlehl a pišný gandarva se vrátil na nebesa jako vítěz. Poté na trůn usedl mocný Vyčitravíria, ale po uplynutí pouhých sedmi let vlády Podlehl náhlé chorobě. On ani jeho bratr po sobě nezanechali žádné potomky. Bížma se zvedl a mříží zdobeným oknem pohled ven. Měsíc v úplňku osvětloval zahrady paláce a svou stříbřitou září zaléval široké pískové cesty, po nichž se a tak rád procházel se svými královnami. Obrátil se zpět k Satyavatý a pokračoval. Matko, nemůžeme svým nemorálním chováním změnit osud. Ctnostný člověk je za všech okolností poslušný vůle Boha. Přízeň osudu i vítězství vždy doprovází cnost, zatímco zármutek je zaručeným plodem hříchu. Proto mě prosím nežádej, abych upustil od svého slibu se seděla bez lesu. Bíšmova odanost pravdě a cnosti byla neotřesitelná. Měl pravdu. Přikývla a on pokračoval. V každém případě se matko zdá, že nám osud nabízí řešení, které není v rozporu s náboženstvím. Pokud proslulý Vjásadeva splodí s královnami potomstvo, budeme zachráněni. Modleme se, aby vše proběhlo dobře. Satěvatí přitakala. To ona zavolala mocného ryšiho viásadévu svého prvorozeného syna. Musela vynaložit značnou dávku odvahy, aby odhalila své tajemství. To, že tohoto mudrce porodila v době, kdy byla ještě panou. Ze strachu z veřejného odsouzení tuto skutečnost celé roky tajila, ale stále měla v živé paměti, jak nebeský ryši Parášara jednoho dne nastoupil do její lodi a v jejím lůně splodil vznešeného Vyásadevu. Parášara jí řekl, že jí prozřetelnost předurčila slavnou budoucnost, protože bude mít významného syna, který bude v tomto ohromujícím příběhu hrát důležitou úlohu. Parášara jí poté udělil požehnání, že si zachová panenství i po spojení s ním, a také to byl on, kdo ji požehnal nebeskou vůní, která uchvátila šantanu. Satěvatý zvolna kráčela po mozaikové podlaze. Prostornou síň osvětlovaly stovky zlatých olejových lamp. Na vysokých zdech vysely nádherné podoby z jejich předků. Nejstarší z nich pocházeli až z dob mocného krále Kurua. Všichni byli mocnými vládci celého světa. Ne, královská dynastie teď jistě nezanikne. Královna řekla. Od odchodu mých synů z tohoto světa jsem se modlila za osud království. Věřím, že Vyásadeva se ukáže být útočištěm nás všech. Nepřízeň osudu která na nás dopadá, ve mně však přesto vzbuzuje obavy. Satěvatý hluboce cítila s královstvím i s celým šantánuovým rodem. Její jednání stále ovlivňovala láska k panovníkovi, který již opustil tento svět. To, že jí paráš radil syna v Jásadevu, byl zajisté zásah prozřitelnosti. Vyásadeva dosáhl zralosti i hned po svém narození a se slovy Milá matko, kdyby ses někdy ocitla v nesnázích, stačí, když na mě pomyslíš a já k tobě bez váhání přijdu, ať budu kdekoliv. Od ní v zápětí odešel. Když spolu Bíšma a satěvatý takto rozmlouvali, otevřeli se dveře ambičiny ložnice a z nich vyšel Vyásadeva. Bíšma se mu poklonil u nohou a Satievatý se ho dýchtivě zeptal: Porodí princezna syna s vynikajícími vlastnostmi? Když se Píšma postavil, moudrc mu požená s dviženou rukou a odpověděl: Královně se narodí syn silný jako deset tisíc slonů a oplývající nesmírnou inteligencí, moudrostí a úspěchy. Bude mít sto synů. Kvůli chybě své matky však bude slepý o zbožná ženu. Satěvatý zůstala stát jako opařená. Jak může být slepý králem kurovské dynastie? zeptala se. Já jí vysvětlil, že přišel za králnou Ambikou připraven počít syna, který bude v každém ohledu vhodným nástupcem trůnu. Když ho však Ambika spatřila, strachem zavřela oči. Mudrc souhlasil s tím, že splodí příštího vládce pod podmínkou, že jej královna napříjme v jeho nepříjemném zezdření. Satěvatý jej přivolala z Himaláje a on se k ní dostavil právě v takovém stavu, v jakém přerušil svou přísnou askezi. To, že se nemil a byl neupravený, bylo součástí jeho asketických slibů. Řekl. Dostal bych se ke královně v přitažlivější podobě ozdobený drahokami, pokud by po dobu jednoho roku dodržovala slib zbožnosti. Týsi ale žádala, aby počala bezodkladně. Proto jsem místo tohoto slibu předložil své podmínky. Satěvatý se proklínala za svou netrpělivost. Nechtěla čekat. Bez následníka trůnu bylo totiž království vystaveno neustálému nebezpečí. V zemi bez vládce dokonce ani pravidelně nepršelo a ani bozy mu nebyly příznivě nakloněni. Proto prosila Vyásadevu, aby se s královnou spojil i hned. A teď taková rána, slepý syn. Jak by se kdy mohl stát králem? Musíš dát kurovu rodu dalšího krále, Zapřísahala. Prosím ulehni s druhou královnou, s ambálikou. Vyásadéva soucitně pohlédl na matku, která umírala úzkostí a zmírnil její obavy. Brzy se opět vrátí, aby splodil další dítě. Stačí, když ho zavolá, až bude Ambika připravena její přijmout. Pak na místě zmizel. Satěvatý se otočila a promluvila k bížmavi. Právě toho jsem se bála. Teď musím požádat ambáliku, aby mudrce přijala. Modlím se, aby byla úspěšnější než její sestra. Během měsíce opět povolali Viásadévu. Znovu přišla tak, jak přerušil svou askezi a ve svém odpodivém stavu se zjevil v paláci. Satěvatý jej přivedla k ambáličině ložnici a mudrc i hned vstoupil. Navzdory tomu, že jí sestra varovala, co má čekat, byla princezna ohromená hrůzou, když k ní děsivý Asketa přistoupil. S děšením zbledla, přestože během početí udržela oči do kořán. Já Jásadeva pak vyděšené princezně řekl. Jelikož si při pohledu na mě zbledla, tvůj syn bude také bledý. Protože se bude jmenovat Pándu, bledý. Na to Rishi opustil komnatu. Venku se setkal se svou matkou, která se jej zeptala na dítě. Odvětil, že se ambálice narodí velmi mocný chlapec. Bude však bledý. Satyavatý opět propadla úzkosti. Dítě bude bledé? Co tím měl Vyasadeva na mysli? Stále něco nebylo v pořádku. V každém případě, i kdyby s tímto dítětem dopadlo vše dobře, s jedním jediným způsobilým princem by království bylo stále v nejisté situaci. Vyásadeva by se o to tedy měl pokusit ještě jednou. Požádalo ho, aby se opět spojil s Ambikou. Tentokrát již princezna bude vědět, co ji čeká a bude mít oči otevřené. Vyásadeva se usmál a odvětil. Staníš se. Zakrátko se vrátím. Až porodí své první dítě. Když nadešel její čas, Ambika porodila slepého chlapce, který dostali jméno Dritaráštra. Ambálika přivedla na svět bledé dítě, které přesto jasně zářilo a jeho tělo zdobila mnohá příznivá znamení. V souladu s Vjasadevovými slovy je pojmenovali pánu. Brzy poté mudrc opět navštívil palác, aby s ambikou splodil další dítě. Královnu vyhlídka na další setkání s děsivě vyhlížejícím ryším polekala. Šla za služebnou, svou důvěrnou přítelkyní a požádala ji, aby zaujala její místo. Dala jí své šperky, oblékla ji do těch nejlepších šatů a nechala ji ve své ložnici, aby tam počkala na mudrce. I když Ryši ovšem věděl, vstoupil do komnaty jako předtím. Jakmile služebná spatřila vznešeného mudrce, uctivě vstala, poklonila se u jeho nohou a pohodlně jej usadila. Když mu jemně omila nohy, nabídla mu spousty lahodných jídel. Vásadevu toto přijetí potěšilo. Poté, co s ní ulehl, řekl. O upřímná dívko! Již dále nebudeš služebnou. Syn zrozený z našeho spojení bude moudrý, požehnaný a nejpřednější ze všech inteligentních mužů na této zemi. Satěvatý opět čekala přede dveřmi ložnice. Vyásadeva jí sdělil. Královna mě podvedla a poslala místo sebe služebnou. Ta prostá dívka mě přijala se vší úctou a proto se stane matkou požehnaného dítěte. O, matko, teď odejdu, abych se i nadále věnoval Askezi. Vrátím se, až mě budeš opět potřebovat, ale žádné další děti již nesplodím. sadéva zmizel a zanechal Bíšmu a Satěvatý přemýšlet nad jeho slovy. Služebná porodila dítě, které dostalo jméno Vidura. Ten se později stal hlavním ministrem a rádcem Kurovské dynastie. Vychovávali ho společně s jeho dvěma bratry a všichni tři chlapci rostli jako zářiví bozy. Všichni byli šťastní, že království je teď v bezpečí. Šude zavládlo štěstí a blahobyt, neboť bozy zahrnuli království požehnáním. Zatímco chlapci dorůstali, vládl jako regent Píšma. Drita Reaštra byl sice nejstarší, ale slepota mu zabránila stát se králem. Na trůn nemohl usednout ani Vidura, neboť se narodil služebné. Ale pán byl v každém ohledu vhodným panovníkem a když dospěl, usedl na kurovský trůn. Všechny převyšoval svým uměním lukostřelby a záhy si dokonale osvojil i véckou vědu o vůdcovství a diplomacii. Bíšma všem třem bratrům poskytl to nejlepší vzdělání a lásky plnou péči. Podle Vyásadevovy předpovědi, Dritaráštra projevoval nesmírnou tělesnou sílu a Vidura již od útlého dětství vrozenou moudrost. Jeho odanost náboženství a morálce neměla obdoby. Když dospěl, i sám učený Bíšma se na něj obracel s žádostmi o radu. Jednoho dne za ním přišel s těmito slovy. Ó, moudrý, měli bychom zajistit, aby se naše vznešená dynastie opět neocitla v nebezpečí zániku. Oba princové si již mohou oženit. Slyšel jsem o třech vhodných princeznách, které by mohly svůj osud spojit s naším rodem. Řekni mi, o viduro, co si o tom myslíš. Býšma jmenoval princeznu Kuntý z Jadouva rodu, dále princeznu Gándárí, dceru krále Hor Subali a třetí princeznu Mádrí z království Madra. Navrhl, aby požádali o ruku dvou dívek pro Pándula a třetí pro Dritaráštru. Vidura sepěl ruce a odpověděl. Můj pane, jsi náš otec, ochránce i učitel. Vykonej to, co uznáš za hodné, pro dobro naší dynastie. V paláci se Bíšma zamyšleně procházel po své komnatě. Slyšel, že Gandári získala odšivy požehnání, díky kterému bude mít 100 synů. To z ní bez pochyby činilo vhodnou manželku pro drita Ráštru, kterému podobným způsobem požehnal Vyásadeva. Sto synů tohoto mocného prince, by pro království bylo velkým přínosem a zaručilo by trvání kurovské dynastie. Bíšma tedy i hned zařídil, ať k Subalovi vypraví poselstvo s žádostí o ruku Gandáry. Když král Subala vyslechl Býšmovu žádost, zaváhal. Jak by si mohla jeho dcera vzít z prince? Přesto se však nad touto možností zamyslel. Dritaráštra patřil do slavného kurova rodu, který vládl světu po tisíce let. S přihlédnutím ke slávě, vznešenosti a ctnosti kurovců, který se s varbou souhlasil a dal pokyn svému synovi Šakonimu, aby Gandári odvezl do náporu. Když se princezna doslechla, že se má probrat za slepého Dritaráštru, zavázala si oči kusem látky, neboť nechtěla svého pána ničím převyšovat. Šakony předal svou krásnou sestru Dritaráštrovi spolu s mnoha dary, které Subala poslal. Poté, co mu bíšma vzdal patřičnou úctu, usedl do zlatého kočáru a vrátil se do svého království. Gandárý byla svému manželovi již od počátku hluboce oddána. Svým laskavým chováním ho všemožným způsobem těšila, řečí se nikdy ani nezmínila o jiných mužích a oči měla neustále zakryté látkou. Když se oženil Drita Ráštra, Bíšmova mysl se začala zaobírat pándovou svatbou. Doslechl se, že princezna Kuntý si již brzy bude vybírat manžela při zvláštním obřadu zvaném Svajamvara. Byla proslulá svou krásou a ženskými dovednostmi a navíc pocházela ze vznešeného Jadova rodu. Bíšma řekl pánduovi, aby se i hned vydal na Svajamvaru a snažil se získat kunčinu ruku. Král osedlal velkého, tmavého hřebce a rychle ujížděl k jihu do království, kterému vládl Kunti Boža, otec Kunti. Do arény, kde se svयंvar odehrála, vstoupil hrdě jako lev. Když ostatní králové schromáždění ve velkém počtu uviděli Pándu a s jeho širokou hrudí a očima zuřícího býka, považovali ho za druhého indru. Pándu svou září zastínil všechny ostatní panovníky, tak jako vycházející slunce zastíní hvězdy. Když Kuntý spatřila, jak na ní mocný vládce se hasty náporu upřeně hledí, neubránila se vzrušení mysli. Rozechvělá city k němu pomalu kráčela a plaše mu na krk pověsila svatební girlandu. Ačkoliv tam bylo mnoho králů a princů, kteří toužili získat Kuntinu ruku, a přestože Svajamvara téměř vždy končila bojem, Přítomní králové zavrhli jakoukoliv myšlenkou na souboj o princeznu s mocným pánduem. Jen nasedli na své koně a kočáry a vrátili se stejnou cestou, odkud přijeli. Král Kuntibodža se stoupil ze svého vyvýšeného místa do arény a jeho tvář zářela radostí. Lepší nápadník by se pro jeho dceru nenašel. Okamžitě vystrujil svatbu a pándu a bohatě obdaroval. Po několika dnech se novomanželé vydali do Hastináporu v doprovodu početné družiny, nesoucí spousty barevných vlajek, které se třepotaly ve větru. Vojáci cestou k Pándovu hlavnímu městu bubnovali a hlasitě duli na lastury. Pádu Duskuntý vjeli do Hastináporu na zářícím zlatém kočáře obklopení žehnajícími bráhmany. Bíšma měl velkou radost, že se pándu oženil s laskavou a krásnou princeznou, ale zároveň cítil, že král potřebuje ještě jednu královnu. Gandhari sice dostala požehnání, že porodí sto synů, Kuntý však žádné takové požehnání neměla. Bíšma chtěl zajistit, aby i tento cnostný panovník byl požehnán mocnými syny. Osobně se vydal do království Madra, aby pro pánů a získal ruku Mádri, která požívala ochrany svého bratra, krále Šalii. Král Šalia přijal býšmu i jeho družinu ministrů, bráhmanů a rešiů se všemi podstami. Uvedl se na gangy do paláce, a nabídl mu sedadlo z bílé slonoviny, vykládané cenými drahokami. Poté mu obřadně umyl nohy a nabídl mu argiu. Když uvítání skončilo, bížma králi Šaljovi řekl. O králi, věz, že jsem přijal pro nevěstu. Doslechl jsem se, že máš cnostnou sestru s vynikajícími vlastnostmi a právě tu jsem vybral pro krále Pándua. Prosím, pověz mi, zda s tím souhlasíš. Král je odvětil, že kurovský rod je více než hodný k tomu být spřízněn s jeho rodem. V rodině však mají prastarý zvyk, že se dívka nemůže provdat, pokud za ní nápadník nenabídne dar. Bishma o této zvyklosti již slyšel, protože sahala až k samotnému vznešenému brahmovi. Přijel na to připraven a proto šáljovi odpověděl. Na této zvyklosti není nic špatného, neboť s ní souhlasil i samotný stvořitel Brahma. Přijmi tedy prosím výměnou za princeznu Dary, které jsem ti přivezl. Bíšmovi muži poté přinesli do paláce hromady zlatých mincí, perel, korálů a drahokamů různých barev a položili je před šalju. Bíšma krále rovněž obdaroval stovkami slonů, koní i kočáru. Šalia všechno bohatství s radostí v srdci přijal. Poté dal mádří Bíšmovi, který si zanedlouho vrátil do Hastináporu, kde uspořádal svatební obřad. Pándu věnoval každé ze svých manželek nádherný palác a s oběma se oddala radovánkám v palácových parcích a zahradách. Vypadal přitom jako nebešťan se dvěma překrásnými družkami.